e allora torniamo in voce dovremmo avere il secondo collegamento ciao ci senti innanzitutto? sì sì sì ciao allora ciao. continuiamo il discorso che abbiamo iniziato a inizio trasmissione con te volevamo parlare se ti va della manifestazione che si è svolta ieri a Foggia quindi dici intanto eh, quali sono i motivi che vi hanno spinto a manifestare ieri eh, andiamo Quanto ho manifestato ne per la casa per dormire no Sì, sì, vai vai ti sentiamo ti sentiamo ok andiamo andato lì la per parlare con loro Sì. adesso però noi non ti ci... non ti parliamo con la eh, diretta perché loro de detto no questo è Eh, A cara dove noi abito sì? noi non possiamo vi, vivere di là ancora perché eh, la data di casa è già è scaduto. Ok, quindi cioè sono venuti raccontaci un po' quello che è avvenuto nei giorni precedenti, è, è arrivata sì, sì, sì. la polizia per dirvi che non potete più stare. Stare di là, sì. Ok, ok. Ok, andiamo andato di eh, prefettura, eh, okay, loro dicono che. Sì, è giusto, noi possiamo, non possiamo vivere qua ancora, perché la casa è caduta la data è scaduta. Ok, ok. Ok. Do, adesso noi c'è dove quando noi usciamo qua, dove noi abito ancora, dove noi andiamo adesso? Certo. Lui, lui dicono che la parte dicono che eh, lui adesso non c'è la tempo, non c'è. Eh, la casa per noi però tra fra cinque mesi dopo mm -hmm. lui puoi avere per la casa per noi okay. adesso no ok no no no vai vai continua continua No eh, dicono no adesso anche ai cane quando tu vuoi uscire la cane eh, attrappati tu devi giusto attrappare prima ok adesso lui dicono che no eh, noi forza noi devi rilastare qua ok io chiede lui tu devi dai noi un po' di tempo perché noi devi ancora trovare casa dove noi deve abitare, cosavi certo certo ok ok lui dicono che questo tempo lui non c'è casa per noi però lui devi dai noi eh, una settimana per l'ata di questo pai Cioè, vi hanno detto che avete una settimana di tempo per trovare una nuova sistemazione sì. cioè una nuova, un nuovo posto per vivere Sì, anche lui chiede quando qualcuno ha il documento uh -huh. per il regolamento, sì. loro possono dare casa, però senza documento, anche qua il 90% senza documento Certo Ok, quando no, qualcuno senza documento come si facciamo, come si vive, come si lavora? Certo, certo. E questo è il problema, però noi non avete risponde, giusto capiti? Sì, sì, capito perfettamente. Eh, e questo è il problema di qua. Adesso noi solo una settimana per vivere qua, solo una settimana, perché loro dicono che la data è bagno, anche la casa, tutto è scaduto. Ok, ok. Quindi praticamente... Eh, quindi Sì, sì sì, vai vai vai, continua, continua. Quindi noi adesso non c'è la ancora la come come si dire eh, non, tro non troviamo ancora una soluzione, capisci? Certo, certo. Sì, Beh, in una settimana in una settimana è molto difficile trovare una soluzione eh, trovare un eh, visto, visto? certo e certo è il problema. e poi ovviamente se ho capito bene il problema è che la maggior parte delle persone che sono lì non sono non hanno documenti non e quindi senza documenti è molto ancora più difficile se non impossibile trovare una casa una sistemazione eh, eh, eh, eh, eh, vedi questo è il problema certo quindi la manifestazione di ieri intanto parlami un po' della manifestazione di ieri quante persone eravate più o meno come vi siete organizzati per più andare più o meno 400 persone sì sì e sì se... andiamo andiamo a, andato di là più o meno 400 e qualcosa andato di là per manifestazione eh. sì ma... andiamo fatto fino alle 5 ok sì e siete Però... andati a, sotto la prefettura giusto? Sì, anche io fatto a con la prefero capito sì, sì sì sì e le risposte vi hanno dato delle risposte alle vostre domande alle vostre questioni avete insomma avete sì, chiesto sì, delle loro, cose lui dicono che il eh, problema del documento questo non è il suo crisi è l'impero il governo governo non lo so sì eh, questo lui dicono che è Quando il eh, regolamento è cambiato, tu devi avere il documento, però questo tempo non c'è. 5 mesi dopo il eh, la la nuovo regolamento di però adesso no. Anche questa malattia eh, è un problema, è, problema, eh, è così. Sì. Eh sì, ma voi che insomma vi siete parlati poi anche dopo la manifestazione, che qual è, insomma che avete preso delle decisioni, sapete come più o meno vi state organizzando per eh, come andare avanti? Ah, adesso no, non c'è il regolamento per andare avanti, certo. adesso tanti persone bisogna lasciare qua, andare la, eh, come si dice, la strada, perché io ti dico così, perché... Senza casa per dormire, dove si andiamo? Certo, certo, è chiarissimo eh, quello che ci dici. Sì, sì. Eh, Ma questo è il problema. E quindi diciamo la, la scadenza che vi hanno dato è tra una settimana, giusto? Eh, sì. Ok. Sì. E quindi, insomma, voi adesso immagino state cercando di capire che fare, come organizzarvi rispetto a quello che avverrà poi la settimana prossima eh, se adesso se alcuni qua eh, hanno il documento, loro devono, devono andare di là per avere la casa perché la pace dicono che quando qualcuno ha il documento tutto è regolare uh -huh. loro possono dare tu ancora eh, come si dice la eh, re, eh, casa Certo, certo, cioè se ha, chi ha le persone che hanno il documento gli hanno detto che gli possono dare una soluzione alternativa, cioè una sì, casa. Sì, sì, okay. sì, però senza documento loro niente, non possono fare certo. niente. Chiarissimo, chiarissimo. Ok, però il problema è, no, come io dicono prima, 90% di qua senza documento. E eh certo, no, certo. No, no, no. Adesso questo è il problema di qua adesso. Sì, sì, sì. Molto sì, chiaro. No, non lo so cosa noi abbiamo fatto adesso ho capito, ascolta allora io, noi da qui ti ringraziamo tantissimo è veramente prezioso sono preziosi i contributi che ci date voi perché insomma eh, grazie a voi riusciamo a capire la verità di quello che avviene lì perché poi se no sai che i giornali e tanti altre media raccontano un po' quello che vogliono loro quindi per noi è molto importante avere voci dirette vostre che vi vivete il problema su, insomma sulla vostra pelle e quindi magari se riusciamo anche settimana prossima nei prossimi giorni faremo altri collegamenti così ci aggiornate sulla situazione e facciamo insomma anche un po' da megafono alle vostre lotte alla vostra resistenza di modo che magari più persone possono solidarizzare con voi e sta, insomma stare tutti insieme in questo momento difficile per voi, va bene? Sì, va bene, sì. Allora, grazie mille grazie davvero e un abbraccio grande qui da Roma Anche te, grazie a te, ciao ciao Ciao caro, ciao, a prestissimo, ciao ciao ciao, ciao, ciao. E allora, insomma, questa era insomma una corrispondenza abbastanza chiara di quella che è la situazione. Ehm, Eh, lì, delle persone che vivono nel cara, avete insomma, ascoltato i due contributi e sicuramente insomma, ci ripromettiamo che, eh, di eh, ricollegarci con loro nella prossima, nei prossimi giorni nella prossima settimana stessa forse se riusciamo per capire come andrà avanti questa situazione noi intanto ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo in voce quindi restate all'ascolto